tvrtkom. Godine 1624. na mjesto prvog ministra Francuske dolazi Armand Jean Du Plessis Richelieu. On je bio kardinal katoličke crkve, ali u državničkim poslovima nije se vodio na čelima vjere. Za rišelje država je vrednota u ime koje su sva sredstva dopuštena. Državni interesi i razlozi trebaju upravljati državnikovim pogledima i njegovim praktičnim radom. Zato je kardinal Richelieu bez ikakvog problema ratovao protiv Ferdinanda II., katoličkog kralja iz dinastije Habsburgovaca, i stavio se na stranu protestantskih vladara Danske, Švedske i Njemačkih državica. Ferdinand je namiravao obnoviti sveto Rimsko carstvo u Europi ali kardinal Rišeljje nije na to gledao kao na pokušaj uspostave katoličkog carstva u srednjoj Europi. Za njega to nije bio vjerski čin, već geopolitička prijetnja francuskoj sigurnosti. Ako bi Ferdinand uspio, Habsburgovci bi stekli prevlast u Europi, a Francuska bi postala drugorazredna država. U 30godišnjem ratu propao je Ferdinandov pokušaj, a Francuska je postala najmoćnija država u Europi. Kada je Rišeljje umro, Papa Urban VIII navodno je rekao: "Ako ima boga, Kardinal Rišelje je završićo u paklu, a ako ga nema, pa bio je uspješan čovjek. Kardinal Rišelje je bio prva osoba iz crkve koja se uključila u politiku. Njegove diplomatske i političke pobjede nisu nadmašile pobjede drugih državnika u povijesti. Ali Rišelje je jedna od nezaobilaznih osoba u Europskoj povijesti. To je mjesto zauzeo zbog svog uvjerenja da je država vrednota u ime koje su sva sredstva dobra. Državnici ne smiju postupati prema ideološkim, vjerskim ili moralnim interesima, već trebaju postupati isključivo prema diktatu državnog interesa. Državni interes ili državni razlog je ono što je Rišlje ostavio svim državnicima koji su došli poslije njega. Čovjek je besmrtan. Njegovo je spasenje na drugome svijetu. Država nije besmrtna. Njezin je spas sada ili nikada. Drugo načelo evropske politike praktično je formulirao engleski kralj William III. Oranski. Bilo je to načelo ravnoteže snaga, po kojem se u Europi nije mogla dopustiti prevlast jedne zemlje, jer bi tada i Britanija došla u opasnost. Ta dva načela, državnog interesa i ravnoteže snaga, vladaće evropskom politikom sve do 20. stoljeća. I tako je europska politika od Rišeljea i Vilima III. bila pod diktatom ravnoteže snaga i državnih interesa. Francuska nije mogla dopustiti da se u Europi pojavi jaka država koja bi ju mogla ugroziti. U pravilu je to značilo protivljenje ujedinjenju Njemačke. Britanija nije mogla dopustiti da jedna država zagospodari europskim kontinentom, jer bi onda britansko otočje bilo u opasnosti. Nakon ujedinjenja, Njemačka je pazila da se ne nađe okružena neprijateljskim državama. I taj pakleni stroj europskih sukoba i saveza određivao odnose između europskih država sve do 20. stoljeća. I on je bio uzrokom niza ratova u Europi. Jedan filozof iz Königsberga krajem 18. stoljeća napisao je, u vrijeme kada mir nije bio cijenjen i kada se rat smatrao normalnom pojavom između država, nacrt vječnog mira koji je trebao zaustaviti sve ratove. Ime tog filozofa je Immanuel Kant. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mir nije cijenjen u tradiciji moralne filozofije zato što se stalno iznao pokazuje da legendarna rečenica iz još uvijek najbolje knjige koja je ikad napisana o ratu, generala von Klauzevica, da je rat naime nastavak politike drugim sredstvima, danas nije točno. U modernoj politici koja počiva na kompromisu modernoj demokratskoj pluralističkoj politici Rat više nije nastavak politika. Rat je danas nastavak morala drugim sredstvom. Vi ćete reći, režim Sadama Huseina je takvo zlo da moramo ići u rat. Dakle, dajemo život za moralne vrijednosti. Kantu je stalo do moralnih vrijednosti, sasvim sigurno, ali Kant zastupa, kao što znate, etiku dužnosti. To znači, on smatra čovjek ima dužnost, obvezu pram svojeg života i života drugih. jel tragedija rata je u tomu što je on zločin naprosto zato što u ratu ubijanje nije zločin. Nego samo posebno, kvalificirano ubijanje jest zločin u ratu, dok takozvano normalno ubijanje, vi pucate na mene, ja pucam na vas, vi ne pogodite mene, ja pogodim vas, nije zločin. To je ljudima nakon rata često puta problem. Ja sam čovek koji je ubio, na primjer, vašeg brata, ali sam ga ubio u podnavodnicima ili bez navodnika normalnim ratnim okolnostima i to nije zločin u ratu. Ja se na to moram privučiti kao vojnik. Kant bi htio spriječiti da se to događa, ali se ne smije zaboraviti da u njegovom tekstu Vječni mir se pojavlja nešto što je za Kanta stilistički neobično, stilski neobično prosto. Naime, ironija. On počne sa ironičnom napomenom o vječnom miru kao oznaci groblja, što inače za takvog ozbiljnog profesora iz Königsberga nije karakteristično. I onda govori o tomu da Postoje uvjeti pod kojima je vječni mir moguć. To je pisano 1795. godine, te godina mira u Bazelu. Dakle, kad se pokušavaju neke stvari u jednom dijelu Europe, kako će se kasnije pokazati, ne baš uspješno primiriti. Immanuel Kant rođen je 22. travnja 1724. godine u Königsbergu, u istočnoj Pruskoj. Danas se taj grad nalazi u Rusiji i nosi ime Kaliningrad. Kant je ući u povijest kao vodeći filozof prosjetiteljstva, jedan od najvećih filozofa u povijesti. Taj mirni profesor iz Königsberga ostavio nam je tri kritike koje su promijenile teoriju spoznaje, etiku i estetiku. Kant je zajedno s francuskim matematičarom i fizičarom Pierre Simonom Laplaceom postavio prvu modernu teoriju stvaranja svemira. Kant nam je dao i pojam pravne države i prvi je u vrijeme kada je mir bio nepopularan i neprivlačan napisao nacrt vječnog mira. Kant vidi tri uvjeta. Republikansko uređenje državnih zajednica iznutra, federalistički ustroj neovisnih slobodnih država na svjetskoj razini i treće, što je jedino pravilo koje se odnosi na pojedinca, načelo općeg hospitaliteta ili gostoprimstva. Po tim uvjetima, dakle, on smatra da će grozota rata biti izbjegnuta dajući pritom do znanja, upravo ono što je karakteristično za njegovu metodičko-etičku poziciju, da mu je stalo prije svega do poopćivosti. Bez toga na koncu ni nema ključnog motiva u njegovoj moralnoj filozofiji, naime kategoričkog imperativa. Poopćivost ovdje znači da ne mogu svoje vrijednosti zastupati nasiljem jer čak i ako pobjedim, ruiniram dio svojih vrijednosti. Što znači recimo napasti Irak ili Jugoslaviju ili bilo koju treću državu u ime ljudskih prava? Kad to prevedeno kaže, ubijamo ljude u ime ljudskih prava. A pravo na život je valjda logički pretpostavno dakle prvo ljudsko pravo. Kant će dakle imati na pameti da je mir koliko god on značio u pretpostavci da reduciram svoje moralne intuicije. Nešto što je u ovom pogledu važno. Imamo klasičnu latinsku poslovicu koja upućuje na problem. Ona glasi, fiat justicia perat mundus. To jest, neka bude praved, pravde, pa makar i proposvjet. Naivno, djetinjaste pitanje glasi, što će mi pravda ako je propao svijet. Za koga je to pravda? Kosmička pravda. Ali, to je nešto što ljudi hvate. Ljudi će reći zadnju paru ću dati. Uništiću sebe i obitelj, ali dobit ću spor na sudu. Sve ću ih kazniti. Vi imate ljude koji sa snajperom se diknu na neku zgradu i počnu pucati nasumice okolo, jer su jučer dobili previsoki račun za telefon, vodu ili nešto treće, smatraju da im je činjena nepravda i da su zapravo svi u zavjeri protiv njih. To su paranoične strukture, tu su čitav niz schizoidnih ili nekih neki i nekih drugih poremeća, to nas sad ne zanima, ali njihova percepcija jest da oni to činu ime pravednost. Zato je dakle u miru, i to je ono što je bitno, na dijelu, Rezanje ekstrema u svim vrijednostnim sudovima. Ja smatram da je osoba A takva propalica da ne zasluže živjeti. Ali neću poduzeti ono što bi dati moglo slijediti, naime, lišiti tu osobu života. Ako prihvaćam mir, dakle, nenasilno postupanje miru u poznijem smjesnu riječi kao vrijednostni koncept, Dakle, ako prihvaćate ono što je jako važno u moralnoj filozofiji, takvu hijerarhiju u kojoj je mir najviša vrijednost, a to onda znači vrijednost iznad pravednosti, iznad slobode, iznad jednakosti, iznad bilo kojeg ostalog moralnog, političkog ideala koji znamo iz tradicije. U prvom preliminarnom članku vječnog mira Kant piše da se nijedan mirovni sporazum ne smije smatrati valjanim ako je sklopljen tako da u sebi sadrži povod budućem ratu. To ne bi bio mir nego primirje. U drugom članku Kant piše da nijedna država ne može steći neku drugu nasljeđem, zamjenom ili kupovinom. U trećem članku Kant zahtjeva raspuštanje i nestanak stajaćih vojski, a u četvrtom zabranjuje zaduživanje države zbog vanjskih razmirica. U petom raspravlja o upitanju u unutarnje odnose druge države. Nijedna se država ne smije nasilno uplitati u Ustav i vladu druge, jer što je može dati pravo na to? Zar možda skandal kojim jedna država sablažnjuje podanike druge države? Međutim, ovaj prije može poslužiti kao opomena jer je primjer golemih nevolja što ih je na sebe navukao jedan narod svojim bezakonjem. I uopće loš primjer što ga jedna slobodna osoba daje drugoj ne znači povredu ove druge. Ovo je zapravo člana koji se bavi suverenošću. Ali nemojmo zaboraviti da je on formuliran u okviru konstrukciju koje se pretpostavlja da postoji opći zadani standard ili obrazac unutrašnjeg ustroja, dakle ono što Kant zove republikanskim ustrojem, koje notabene ne odgovara današnjem pojmu Republike jer kod Kanta se nalazi tu i suveren, nego je zapravo određen manje institucijski, a više sadržano. To je zapravo pravna država, to je toga sintagma koji prokant uvodi. Pod pretpostavkom da su države uređene kao dakle republikanske, dakle pravne države, nitko nema pravo mijenjati taj ustroj jer je to uplitanje unutrašnje odnose, a ono je nedopustivo zato što u takvom ustroju, koji nije sasvim demokratski kako se to kad-kad krivo interpretira, ali je eto, pravno osiguran u takvom ustroju je volja naroda ili puka zajamčeno došla do izražaja i svaka bi intervencija zvana išla protiv volje naroda ili puka. Tu je bio problem zbog kojega po mojem sudu Amerikanci dugo vremena recimo nisu intervenirali u Jugoslaviji, jer Milošević je imao demokratsku legitimaciju. On nije bio demokratski politički vođa, dakle nije djelovao demokratski, ali je imao jednu vrstu demokratske legitimacije. I tu je koncepcijski bilo teško progutati to da ga se napada. Oni danas stalno o njemu govore kao diktatoru, što je naprosto neistina. Jer se time skida odgovornost a milijuna ljudi koji su za njega glasovali, koji danas po njegovom naputku, recimo, sabotiraju predsjedničke izbore, pa se dogodilo da u Srbiji nema predsjednika itd. itd. Drugim rečima, Kant kaže... Budući imamo poredak koji po definiciji, jer je republikanci odgovara volji naroda, nitko ne smije imati pravo miješati se u taj poredak i mijenjati. U šestom preliminarnom članku nacrta vječnog mira Kant piše o tome što ne bi trebalo biti dopušteno u vođenju rata. Nijedna si država u ratu s drugom ne smije dopustiti takva neprijateljstva koja bi u budućem miru nužno onemogućila međusobno povjerenje, a to su iznajmljivanje plaćenih ubojica, trovača, kršenje ugovora, poticanje na izdaju u državi s kojom se ratuje. To su nečasne ratne lukavštine. I usred rata mora ostati stanovitog povjerenja u neprijateljev način mišljenja, jer bi u protivnom slučaju bilo nemoguće sklopiti mir, pa bi se neprijateljstvo razbuktalo u rat do istrebljenja. Ali kako bi to rekao američki general Douglas MacArthur, za pobjedu nema nadomjestka. A da bi se postigla pobjeda, sva se sredstva moraju upotrijebiti. Ili kako to u svojoj knjizi o ratu piše pruski general Carl von Klausewitz, Ljudi dobra srca mogli bi pomisliti da postoji neki domišljat način da se bez velikog krvoprolića razoruža ili porazi neprijatelj. I mogli bi pomisliti da se u tome nalazi pravi cilj ratnog umijeća. Kako god to zvučalo ugodno, to je laž koja mora biti razotkrivena. Rat je tako opasan posao da su pogreške koje dolaze od dobrohotnosti najgore. Činjenica da je krvoproliće užasan spektakl mora nas natjerati da rat shvatimo ozbiljnije, ali nam ne može pružiti izliku da postupno otupimo naše mačeve u ime čovječnosti. Prije ili kasnije netko će doći s oštrim mačem i ocijeći nam ruke. Cilje rata, kaže Klauzevic, postići mir po naše volje. To je veoma jednostavno. Dakle, svaki rat je mirotvoran, ali po moje volje. Kant, opet karakteristično za njegovu moralnu filozofiju, govori o ograničenju volje, o samo ograničenju volje. Dakle, ja mogu učiniti ovo i ono, ne smijem učiniti stvari, argument je čisto pragmatičan, koje bi drugu stranu motivirale da mene napadnu na način koji sam ne bi bio čist. Sadam Husein u prvom Zaljevskom ratu, kao što znate, nije koristio kemijsko i biologijsko oružje, premda ga je sigurno ima, danas nije ni sigurno da ga ima, jer je znao što bi mu se dogodilo da to učiniti. Dakle, prihvaćaju se neka indirektno ustanovljena pravila. Kasne se to precizira različitim ženevskim i drugim konvencijama o pravu rata u kojima se uvijek nalazi jedan pomalo perverzni element, kad se recimo govori u tim konvencijama o prekomjerne uporabi sile. Dakle, ubijanje do neke mjere dopustivo, preko neke mjere nije. Bombardiranje do neke mjere dopustivo, preko neke mjere nije. Recimo, kad se raspravlja u Haškim optužnicama o bombardiranju knina u kolozu 1995. godine, ključno pitanje koje će se pokazati bit će jesu li Hrvatski generali znali ili mogli, odnosno morali znati, da su najjače srpske jedinice već bile povučene. Jer ako to nisu znali, oni su vojno, strategijski gledano, imali dobrih razloga da smatre kako k'o k'nim treba gadno bombardirati prije nego što se krenu od njega. Ako su pak to znali, onda su zaista prekršili neka pravila ratovanja. Ali, kako je to poznati general rekao, za pobjedu ne može biti nadomjestka. Nikola Makjaveli u svom vladaru daje ovakav naputak o tome kako osvojiti neko područje i kako to područje zadržati u vlasti. Primjer je uzeo izdjelovanja njemu omiljenog talijanskog vojskovođa i političara Čezare Borđe. Kad je Vojvoda osvojio Romanju, vidio je da njome vladaju nesposobni gospodari, za koje bi se prije moglo reći da pljačkaju podanike i daju im povoda da se razjedinjuju, li da nad njima vladaju. Taj pokrajina bila tako puna otimačina, razvojstava i nasilja svake vrste, te Vojvoda prosudi da je nužno, ako je želi primiriti i učiniti pokornom prema vladaru, da uvede u nju dobru upravu. Stoga je na čelo postavi meser Ramira de Orku, čovjeka okrutna i bezobzirna, ostavivši mu neograničenu vlast. Ramiro zemlju malo vremena primiri i ujedini, stekavši velik ugled. Nakon toga prosudi Vojvoda da više nije nužna toliko pretjerana vlast, pa usre te pokrajine uspostavi građanski sud na čelu sa izvrsnim predsjednikom. Kako je Vojvoda znao da je dotadašnja strogost urodila i mržnjom prema njemu, odluči iščupati mržnju iz srca toga naroda i posvega uza se pridobiti. Htio je pokazati ovo. Ako je došlo do takve okrutnosti, to ona nije potekla od njega, nego od opake naravi upravnikove. Kad je ugrabio priliku da ostvari svoju nakanu, izloži ramira jednoga jutra na trgu u Čezeni, rasječena nadvoje, a pored njega komad drveta i krvav nož. Okrutnost toga prizora u isto vrijeme ispuni zadovoljstvom i za bezeknu narod. Imamo jedan osjećaj nelagode kad se ovakom tipu formulacija govori. Kant ga rješava tako, ponavljamo opet što uvodi pragmatički element, što kaže... Nemojte tako s njima obračunavati, da znam sad primjer iz Afganistana, da uništavati čitava sele gradove i od preživjele djece stvarate novu generaciju terorista. Osim ukoliko to nije neka vrst ideje u pozadini kojom se hoće postići to da se opravda samo postojanje represivnog aparata, dakle, da se opet pojave jednog dana nekakva alkaida, ako ono uopće postoji ili nešto slično, protiv koje ćemo morati jačati obaveštajnu sigurnosnu službu, pa onda i davati više parazenja. Ako to nije cilj, onda ako nam je cilj zapravo doći do mira na najjeftiniji način, dakle, ne samo po našoj volji, nego na najjeftiniji način sa najmanje gubitaka, prije svega ljudskih, pa onda materijalnih, vremenskih i tako dalje, Onda nam je stalo da ne učinimo neprijatelja toliko očajnim da nam stvara još dodatne poteškoće i to je zapravo e, ton, naglasak u Kantovoj formulaciji. Nakon svih preliminarnih i definitivnih članaka svjetskog mira, Kant je postavio i tajni članak jamstvo vječnog mira. Jamstvo je potrebno zato što koliko god bile iznutra republikanski uređene, dakle pravno uređeni, Država imaju svoje interese. Kako je davno rečeno, države nemaju prijatelja nego interese. Treba nekako jamstvo da interesi neće prevladati na zdravim razumom. Da nam se učini da možemo dobiti još nešto više. Da možemo ne samo oboriti Sadama Huseina, recimo, nego dobiti Irak kao svoju predstavničku figuru u igrama oko nafte, oko arapskog jedinstva, oko rasprava vezanih uz suvremene interpretacije islama, džihada i tako dalje. Isto važite dajni članak. On treba osigurati da nešto što javnost neće znati bude tako sadržajno formulirano da onima koji to znaju, to su pregovarači, to su dakle vladari, da je jasno do znanja kakve su konzekvencije ako se vlastitih javno izrečenih obveza onim javnim člancima ne pridržavaju. To je zapravo čitava priča. Nakon Prvog svjetskog rata ili rata koji je trebao okončati sve ratove, Europa je dalje bila nesiguran kontinent. Rat je okončan mirom u Versaju, s kojim nitko nije bio zadovoljan. Sile Antante smatrale su da se nisu dovoljno osigurale od buduće Njemačke prijetnje, a Njemačka je smatrala da je ponižena tim sporazumom. Jedan je povijesničar opisao taj sporazum ovim riječima. Sile Antante prijetile su da će nasmrt zadaviti Njemačku, a Njemačka je prijetila da će stvarno i umrijeti. Prvi svjetski rat bio je tako strašan i tako iscrpio Europu, da se pomisao na novi rat nije mogla ni podnijeti. Zato je glavna riječ nakon tog rata bila razoružanje, ali europske sile nisu riješile glavni problem, potajno na Njemačke. Druga riječ koja je se najčešće spominjala, bila je mir. Godine 1927. francuski ministar vanjskih poslova Aristide Briane ponudio je američkom državnom tajniku Franku Kellogu nacrt sporazuma u kojemu se dvije vlade u međusobnim odnosima odriču rata i pristaju na miroljubivo rješenje svih svojih sporova. Američki državni tajnik Frank Kellog nije znao kako reagirati na dokument koji se odriče onoga čega se nitko ne boji, a nudi nešto na što svi računaju. No, približavala se izbor na 1928. godina, što je Kellogu pomoglo da donese odluku. Mir je bio popularan, a Brianov nacrt imao je tu prednost što sa sobom nije povlačio nikakve praktične posljedice. Koje su bile šance da Sjedinjene Američke države i Francuska zarate? Nikakve. Pa je Kellogg prihvatio ponudu, ali je i otišao i dalje. Predložio je da sporazumu pristupi što više država. Po Henryju Kissingeru bila je to neodoljiva i besmislena ponuda. 27. kolova za 1928. godine 15. je zemalja potpisalo pariški sporazum u povisti poznati kao Kellogg-Briandov sporazum, kojim su se te zemlje odrekle rata kao instrumenta vanjske politike. Ubrzo je sporazum ratificirala većina država, uključujući i Njemačku, Italiju i Japan, zemlje koje će deset godina nakon sporazuma započeti Novi svjetski rat. Nakon sporazuma, zemlje potpisnice počele su odmah i navoditi izuzetke i modifikacije sporazuma koji je zabranio rat. Francuska je ubacila članak kojim su legalizirani ratovi u samoobrani i ratovi kojima se ispunjavaju obveze iz francuskih savezništava. Te su iznimke naravno pokrile sve slučajeve u kojima rat može izbiti. I druge su zemlje krenule francuskim putem iznimaka od pravila. Britanija je pristala na zabranu ratova ali je napravila izuzetak, po kojemu je ona mogla ući u rat ako je to zahtjevala sigurnost njezinog imperija. Naravno, 11 godina nakon potpisivanja tog sporazuma koji je zabranio rat, države potpisnice sporazuma Njemačka, Italija i Japan započele su novi rat. Za Kellog Briandov sporazum, Morton Kaplan i Nikolas Kacembach, teoretičari međunarodnog prava i odnosa, napisali su. Napori da se rat stavi izvan zakona, Dobili su do najvećeg spomenika ljudske ništavnosti, pakta Brian Kellogg. I sada dolazimo do pitanja. Je li vječni mir naivan san, je li naivnost najveći grijeh političara i analitičara? Za Nikola Makevelija, naivnost je najveći zločin u politici. Pitanje je može li se profesora Emanuela Kanta optužiti za naivnost zbog njegovog nacrta vječnog mira. Naivnost je, i tu ima Makeveli pravo, zločin u politici. Jer ona znači da... Nisam samo ja učinio nešto pogrešno, pa i glupo zbog naivnosti, nego sam recimo kao političar mnoge one koji su uz mene, koji su mi dali poverenje, koji me slijede, naveo na stranputicu. Kant ima veoma jednostavni izgovor. On nije političar. On zaista to nije bio. On je pokazao svoj interes, svoje simpatije za Francusku revoluciju time što je u vrijeme prelomih trenutaka, 789. kasnije, počeo svaki dan čitati novine, što prije nije ni radio. To je bilo demonstrativno u Königsbergu zabilježen. Da je profesor Kant čak neke dane dočekivao kućnom haljetku čovjeka koji raznosi novine poštara na samim kućnim vratima, odnosno na vratima svoga vrta. Ali, kao čovjek koji nije političar, nego piše o jednom graničnom problemu političkog života. Rat je graničan, dakle, limes za politički život, on ima pravo biti najvan, on ima pravo konstruirati utopijsku sliku, premda se na početku onom ironijom koje sam već spomenuo toga brani. On ima pravno, pravo zato što je njegov diskurs, njegova argumentacija prije moralno-filozofijske nego filozofijsko-političke razine. Premda ima tu elemenata prava, ratnog, ratne strategije, ratnog znanja, povijesti, zemljopisa i tako dalje, njega prije svega zanimaju moralna načela i on formulira nešto što je potpuno evidentno strukturirano kao utopijska slika. I u utopijskoj slici je naravno nainost dopustiva, osim jedne. A to je što se piscima utopije, nažalost, često događa, da zaborave kako je utopija toliko različita od realnosti da će pokušaj njezina realiziranja biti moguć samo uz enormno veliku uporabu sila a to ima katastrofalne posljedice. Što je s međunarodnim pravom? U srednjem vijeku premise međunarodnog prava bile su, prvo, u nedostatku dogovorenog stanja mira ili primirja između država postoji stanje rata čak i između kršćanskih država. Drugo, ako nije postajao sporazum ili dogovor o statusu stranaca, vladar je s njima mogao postupati po svojoj diskreciji. I treće, otvorena mora bila su ničeja zemlja. Na njima je svatko mogao raditi što je htio. Tako je bilo u srednjem vijeku. U novom vijeku Montesquieu, pisac duha zakona, ovako je definirao međunarodno pravo. Međunarodno pravo prirodno se temelji na sljedećem načelu da različiti narodi u miru moraju učiniti jedan drugom što je moguće više dobra, a u ratu što je moguće manje zla, a da pritom ne nanose štetu svojim interesima. Kantov pogled na međunarodno pravo bio i drugačiji. S obzirom na zločudnost ljudske prirode, što otvoreno izbija u slobodnom odnosu međunarodima, dok je u građanskom zakonskom poredku ustijed pritiska uprave vrlo prikrivena, Čudno je zaista što riječ pravo nije mogla biti potpuno izbačena iz ratne politike kao cjepidlačenje i što se još niti jedna država nije odvažila javno se založiti za takav stav. Još uvijek se iskreno navode Hugo Grotius, Pufendorf, Vattel i drugi, sve vrli tješitelji za opravdavanje ratnog napada. Premda njihov kodeks, bilo da je sastavljen filozofski, bilo diplomatski, nema i ne može imati ni najmanje zakonske snage. Države ne mogu tražiti svoje pravo putem procesa, kao na sudu, nego samo ratom i njegovim sretnim završetkom, pobjedom. A takvim načinom ne može biti konačno riješeno na čijoj je strani pravo. Za Kant je međunarodno pravo specifičan izraz praktičkoga uma primijenjen na odnose među država. Za njega su sve te pojave izvodive, razumljive, filozofijski podnosive, tako da kažem, jedino kao izboji praktičkoga. On će tradiciju grociju se Puffendorfa razumjeti trojako. Prvo kao tradiciju radikalnog racionalizma, grociju kaže da je ljudski razum ovlašten propitivati i Božju objav. Drugo, kao kontekst u kojemu se jedna radikalna verzija humanizma pokušava osigurati. Grocius je najradikalnoj jednoj veoma često zaboravljenoj tezi koja glasi narod ili puk mora imati pravo prodati sve ropstvo. Za razliku od modela s kojim počinje rat, koje glasi ne damo ni pedlja našeg teritorija, a to znači dajemo tisuće ili stotine tišće života, ali ne dajemo zemlju, prihvaćamo seosku logiku, zemlja je vječna, ljudi su potrošna roba, Grocius kaže, ne, ljudski život je važniji od zemlje. Predat ćemo zemlju, sačuvat ćemo ljudski život. 27. kožuka 1941. godine u Jugoslaviji su u Beogradu i Zagrebu počeli velike demonstracije protiv trojnog pakta s legendarnom formulom bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. Grocius je baš obrnuti. Bolje rob nego grob, jer je život važniji od slobode, važniji od teritorije. To znači, to je konzekvencija humanizma. I treće, to ono što se kod Pufendorfa pojavljuje, pojavlju, shvaćanje države kao jedne persone moralis. Država je persona moralis, to znači biće, osoba koja je moralno, to nije naprosto to nije naprosto aparat kao kod Loka, nego je to jedno nadindividualno, supraindividualno biće, koje realizira dvije... Temeljne ljudske osobine koje on nasuprot Hopsu vidi kod ljudi već u prirodnom stanju, to da su ljudi naime skloni nečemu što on zove opću pri, općem prijateljstvu i opće dobrohotnosti jedni sprem drugih. Ljudi su suradljivi. Takvi ljudi tvore države koje ne žele sukupe. To su elementi na koje se Kant nastavlja. Kant je bio tvorac sintagme Pravna država. I nije mu promakla činjenica da države koriste riječ pravo kako bi opravdale ratove ili primirje. A nakon Kanta pisci međunarodnih pravnih akata često su koristili Kantovo ime kako bi argumentirali svoje stavove. Poštovanje što ga svaka država odaje pojmu prava, barem na riječima, dokazuje ipak da čovjek posjeduje duboku, iako za uspavanu, moralnu obdarenost koja će pobijediti načelo zla u njemu, a ono se ne može poreći. I dati mu nade da to očekuje i od drugih. Jer inače, države željne rata ne bi riječ pravo uzimale u usta, osim da njome tjeraju šalu, kao onaj galski vladar koji je izjavio. Priroda je jačega ga tom prednošću što mu se slabiji mora pokoravati. Njegova pozicija nije neposredno djelovala u izvedbama međunarodnog prava, dakle u konvencijama, paktojima i tako dalje, ali se veoma često pojavljuju argumentacijama kojima se opravdavaju neki stavovi. Pojavljivala se u elementima koji su bili važni za takozvani Brian-Kelogov pakt, kojim se nakon prvog sjecokrata pokušalo principijelno, strogo, tvrdo, rigidno proglasiti svaki rad zločinom i zabraniti ga, pojavljivala se u raspravama posredovanima Maritenom o općoj deklaraciji Ujedinjenih nacija iz 1945. godine i dalje, pokazivala se u sasvim aktualnim raspravama oko uspostave stalnog međunarodno kaznenog suda, ali u negativnom smislu, tako što nije prihvaćeno načelo mira, jer je odbijeno da se napad ili agresija učini predmetom bavljenja toga suda sa veoma zapravo neugodnom, bar bi po mom sudu to moralo biti za pravnike, neugodnom formulacijom, da je to političko pitanje. Zakante je to, međutim, moralno pitanje i utoliko ga se danas i dalje pogrešno interpretira. Godine 1967. Okršaj na Bliskom istoku dosegnuli su vrhunac. Egipati Sirija gomilali su snage uz izraelsku granicu. Izraela pridobile Jordanskog kralja Huseina. Izrael je odgovorio podizanjem borbene spremnosti svoje vojske i dijelomičnom mobilizacijom. Egipat, Sirija i Jordan uzvratili su istom jerom. U svibnju, Sirija je izvijestila saveznike da Izrael gomila vojsku na granici. Egipatski predsjednik Nasser odgovorio je zahtjevom za hitno povlačenje plavih kaciga ujedinjenih naroda sa Sinaja, koje su razdvajale Izraelsku i Egipatsku vojsku. Ujedinjeni narodi odmah su ispunili Naserov zahtjev. Tada je Egipat počeo gomilati vojsku na granici i zatvorio tiranski prolaz, jedini izraelski izlaz na Crveno more. Naser je objavio početak blokade u zračnoj bazi na Sinaju i tada je rekao svojim pilotima, spremni smo za rat. Međunarodna zajednica osudila egipatsku blokadu. Sjedinjene američke države poslale su šestu flotu bliže obalama Egipta i Izraela. A po prvi su puta američki predsjednik Johnson i sovjetski premijer Kosigin potrebili vruću liniju između Moskva i Washingtona. Dogovorili su se da niti Sjedinjene države, niti sovjetski savjet se neće vojno umješati u sukob. Egiptu, Siriji i Jordanu pridružile su se i druge države. Kuwait je poslao u Egipa toklopnu brigadu, a Irak se također spremao na sukob. 26. svibnja 1967. Nasar je objavio. Naš temeljni cilj biće uništenje Izraela. Vjerojatno, ovakve stvari ne bih mogao reći prije pet ili čak prije tri godine. Danas to mogu reći, jer sam uvjeren da ćemo uspjeti. Tri dana kasnije, Nasser je u govoru pred Egipatskom narodnom skupštinom objavio da je Egipat spreman riješiti problem Izraela te palestinski problem. Braćo, pobuna... Prevrat i komešanje koji se događaju u svakoj arapskoj zemlji nisu nastali samo zato što smo vratili akapski zaljev i istjerali snage ujedinjenih naroda, već su nastali zbog toga što smo vratili arapski ponos i obnovili arapske nade. Izrael se pred nama hvalio, a zapadne sile, predvođene Sjedinjenim američkim državama i Velikom Britanijom, smatrale su nas bezvrijednima. Ali sad je došlo vrijeme. Ja sam rekao da ćemo mi sami odlučiti o vremenu i mjestu kada moramo biti spremni za trijumf, a ne za ponavljanje komedija iz 1948. godine. S Božjom pomoći trijumfirat ćemo. Izraelska vojska već je nekoliko dana bila u najvišem stupnju pripravnosti. Mobilizirani su svi rezervisti. Gospodarstvo je već trpjelo zbog opće mobilizacije, a vojska se nije moglo dogodržati u najvišem stupnju pripravnosti. Trebalo se odlučiti ili preventivno napasti arapske vojske uz granicu ili raspustiti vojsku i nadati se da arapske zemlje ipak neće napasti. U nedjelju 4. lipnja izraelska vlada je donijela odluku. Izrael će preventivno napasti Egipat, Siriju i Jordan. Izrael je znao da će ga sucjedi napasti, ali nije znao kada. Je li imao pravo napasti prije nego što bude napadnut? Ili kako bi to Kant napisao u Nacatu vječnog mira ako jedna država koja je nabujala do strašnih razmjera zabrine susjednu silu. Može li se pretpostaviti da će ona, budući da može, i htjeti ovu potlačiti? I da je li to slabio i pravo da napadom krene na jaču, bez prethodne uvrede? Preventivni rat je klasično pitanje. On je izveden iz interpretacije koje da Augustina nadalje počinju u kršćanskoj tradiciji o Pravednom ratu. Pravedni rat je onaj u osnovi koje obrambene naravi uz neke dodatke da ga je ovlaštena osoba uh, proglasila itd. i tako dalje. I paradoks je o tomu što se recimo sada aktualni rat u Iraku razumije kao preventivni napad, što je besmislice ili je gotovo sigurno da je Irak nikoga ne ugrožava. Za razliku na primjer od Sjeverne Koreje koji iz nekih razloga ne žele napasti. Ovdje se radi opet o novoj vrsti obrambenog rata, ovdje se tvrdi da se radi o obrani vrijednosti a ne teritorije. kao što se to radilo i s napadom na Jugoslaviju devedeset preventivni rat je za kanta izraz onog pragmatičkog elementa koji je u ovom tekstu možda osjetniji nego u bilo kojem njegovom od, od njegovih praktički orijentiranih tekstova on pokušava dati do znanja da može doći do evidentne opasnosti. Problem je u samoj naravi prijetnje. Već spomenuti, klauzevici je prijetnju genijalno definirao kao sjenu objekt. Kod cijene se radi o tome da nam ona ne daje realnu informaciju o veličini objekta ovisno o položaju izvora svjetlosti, pa nam se mali objekt može po sjeni učiniti ogromno i obrnuto. Drugim riječima mi zapravo ne znamo po prijetnji kakva je faktička moć. Mi imamo jednu interpretaciju potencijala, mi nemamo onaj klasični metafizički potencijal pred sobom. I zato je, čisto sa stajališta Kantove spoznajene teorije, moguće postaviti pitanje kako možemo ustanoviti jasnu, istinu tu nedvojbenu prijetnju koja bi nam dala opravdanje da to učinimo. Nije li moguće da ko nekom američkom klasičnom filmu, crnom kriminaličkom filmu, vidimo čovjeka koji meče ruku sa koda bi zvukao iskaznicu privatnog detektiva, a mi očekujemo, to je druga strana očekuje da će zvući pištolj i ubije ga. Uvjerena da je prepriječila opasnost da ovaj zvuće pištolj ubije tu drugu stranu. To je onaj problem zbog čega se zapličemo jedan kruk kad je ovakva formulacija na dijelu i tu je... Objektivno, nažalost, čini mi se kantu kriju. U srednjem vijeku za pravedan rat smatrao se onaj rat koji bi vladar poveo uz odgovarajuću objevu rata i uz opravdane motive. Tek onda je srednjovjekovni vladar mogao upotrijebiti oružanu silu izvan granica svoje jurisdikcije kako bi obranio prava, ispravio nepravde i kaznio zločine. Srednjevjekovna formula pravednog rata održala se sve do 20. stoljeća. Pitanje o opravdanom i neopravdanom ratu se zapravo svodi na pitanje o moralnoj dvojbenosti radikalnog pacifizma. Imam pravo biti pacifist, imam pravo smatrati svaki rat i svako nasilje ne samo suspektnim, nego zločinom. I onda šećem ulicom i vidim... Odraslog čovjeka koji tuče malo dijete do krvi. I u ime toga što sam pacifist, idem dalje jer ja odbijam nasilje, a zapravo prihvaćam nasilje. John Wayne, kojeg uvijek tu citiram, premda nije moralni filozof, je jedan puta u jednom intervju u franskom časopisu kao jede cinema na pitanje što je naučio iz western filmova. Rekao, naučio sam to. Da kad izađeš na ulicu, vidiš da će tu tuku petoga, imaš obvezu pomoći tom petom, ma tko on bio, ma kakav on bio. Žrtva nije moralno pitanje, dakle žrtva nije netko ko je dobar, nego netko ko je slab. I treba slabijem pomoći. Ako sam radikalni pacifist, dakle ako ne vjerujem da postoji bilo kakva situacija u kojoj treba braniti sebe ili drugi, Onda to mogu održati kad se o meni. Ja, po svojem uvjerenju, imam pravo disponirati svojem životu, imam ga pravo živjeti, imam ga pravo žrtvovati, tako da ga dam za neku vrijednost. Imam se pravo ubiti. Ali imam li pravo dopustiti da budu maltretirani i ubijeni one koji bih ja možda mogao spasiti, ako na to naiđem, u ime toga što je moj princip meni važniji od obrane nekog drugog ali već u srednjem vijeku pravedan cilj u ime kojeg se ide u rat tumačio se onako kako je Vladar htio. Ipak od Svetog Augustina u 4. stoljeću do Huga Gusa u 17. stoljeću taj se koncept opravdanog rata uspio održati. Ali nakon Gusa, pitanje pravednog rata u svjetlu državnih razloga i ravnoteže snaga više nije bilo popularno. A onda je u 20. stoljeću ponovo došlo do obnove ponešto obnovljenog koncepta pravednog rata. Države su mogle upotrebiti oružanu silu u samoobrani ili u izvršenju kolektivnih obveza prema međunarodnom miru. Opravdani rat je dakle onaj koji predstavlja po općinu situaciju opravdane uporabe nasilja. da se spriječi očito nasilu. Po mojem sudu napad na položaj s kojih je četiri godine bombardirano Sarajevo je bio opravdan. To je bio napad, agresivni akt na agresora. Da je netko odlučio uči na Kosovo svojom vojskom i izbaciti Miloševiću vojsku, to bi bio ružan ratni čin, ali bi bio opravdan po mojem sudu. Ali bombardirati Novi Sad, dakle civile, i uništavati mostoje da bi se zastavio rat na Kosovo je po mojem sudu neopravdan. To znači, ako ja nekoga napadnem, pa se netko od mene brani je upravo. Ali ako ja recimo uzmem nekog vašeg prijatelja ili prijateljicu za taoca, i na to vi uzmete moju kćerku za taoca, to će možda mene zaostaviti, ali to nije pravedna akcija. To znači da vi postupate na isti zločinački način kao ja. Obrana može biti pravedni red, ako niste radikalni pacifist, ali je pitanje koje imamo na koncu u ukazanom pravu, kad dolazi do prekoračenja nužne obrane. To se uvijek iznova pojavljuje kao problem. Na početku kantovog dijela o vječnom miru nalaze se za tog profesora iz Königsberga prilično neobične rečenice. Naime, on piše da je na zidu neke gostionice u nizozemskoj naslikano groblje ljudi i da ispod tog groblja stoji nadpis – Vječni mir. Na kraju tog malog dijela koje je pokušalo postaviti temelje vječnog mira ipak se nalaze optimistične rečenice. Ako je naša dužnost, iako istovremeno postoji i opravdana nada, da ostvarimo stanje javnoga prava, makar na beskrajnoj crti postupnog približavanja, onda vječni mir, koji mora doći nakon onoga što se do sada pogrešno nazivalo mirovnim ugovorima, a bilo bi točno da se nazivalo primirima nije prazna ideja nego zadatak koji se, rješavan postupno, stalno približava svom krajnjem cilju. Jer vremenski razmaci, potrebni za to napredovanje, postaju vjerojatno sve kraći. Danas je otpor ratu sve veći. Nastoji se afirmirati vladavina međunarodnog prava, iako se to kantu vjerojatno ne bi svidjelo, jer je međunarodno pravo ili iluzija ili pravo jačega. Javnost je sve više protiv rata kao instrumenta politike ili morala, i današnji svijet je sve zamršeniji i opasniji. Oružja su sve razornija i dostupnija, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mi imamo danas pred sobom jednu očito protuslovnu tendenciju. S jedne strane raste moralna svijest o zločinu rata. Trebalo je deset godina nakon 1945. godine da jedna velika engleska filozofkinja, gospođa Anskamp, proglasi... Henrija Trumana, ratnim zločincem je dao nalog da se bombardira Hirošima i Nagasaki. I to jest, u smislu trenutne akcije, najveći ratni zločin koji se ikad dogodio. Ali trebalo je deset godina se to osvijestilo, to su bili good guys, to su bili dobri dečki amerikanci koji su u ime pravih vrijednosti pobjedili one koji su stupali krive vrijednosti. Danas to ide puno brže. Danas to je događao ne, nakon deset godina neko sa Čomskim ili nekim drugim, nakon deset minuta ili deset sati. Danas su se stvari promijenili. Ljudi koji danas protestiraju Hrvatskoj, ali notabene i u Srbiji, imaju toliko pravo što se zaista do sada nikada nije događalo da se generali vojske koje je pobjedilo u ratu šalju na ratni sud. Što ne znači da sad ne treba konačno s time početi. Ali onda imate opet dodatno pitanje, zašto bi taj novi radikalni povijesni početak trebao naći svoj loku, svoje mjesto negdje između Zagreba, Beograda i Sarajeva, a ne između Washingtona, Berlina i Moskvena ili Londona. Ta radikalna svijest dakle, moralizira poimanje rata, patriotsko prihvaćanje rata u načelu right or wrong my country u, krav, u, privu, u, u krivu ili u pravu moja domovina svedno što radi dakle moje domovine s onu stranu dobra i zla s onu stranu moralne prosudbe. sve češće je kritiziran i odbijan a s druge strane se tehnologija fantastično razvija do te mjere je da ne samo da su oružja sve efikasnije, nego stvara ovo poznatu sliku koju zovemo cyber war dakle neku vrst rata kao elektronske kompjuterske igrice, nešto se pritisne pa se dole vidi neka bijela točka pa onda malo dimi i tako dalje. Teško je kad to vidimo na ekranima razlikovati igricu od realnosti. U ovom trutku mi se ne čini bitnim hoće li pravo sužavati pretpostavke rata, bitnim mi se čini hoće li moralni pritisak pućanstva u svijetu utjecati na vladajuće da budu manje ratoborni. A kao što znamo, međunarodno pravo se uvijek pojavlja zapravo post festom u tom pogledu. Tako da se naklano ocjenju krivice. Ponavljam, opet međutim, novi stalni kazneni sud je odbio uzeti agresiju kao zločin kojim bi se on bavio ili kazneno djelo. Tako da mi se čini da će se ovdje raditi mnogo više o moralnim intuicijama, eventualno pretočenim o društveni ili politički pritisak na vladajuće, nego li o pravnim formulacijama.